Бункер 1. 2345 рік. 90. Квартира Дональда перетворилася на печеру. Печеру, де нотатки лежали розкидані, як вибілені кістки, де трупи папок прикрашали його стіни і де коробки з нотатками замовлялися з архівів, як свіжа здобич. Минули тижні. Тупіт у коридорах стих, Дональд жив наодинці з привидами і повільно складав уявлення про те, що він допоміг побудувати. Він починав бачити її, всю картину, віддаляючись від схеми, поки все не стало очевидним. Він кашлянув у рожеву ганчірку і продовжив вивчати свою останню знахідку. Це була мапа, яку він колись бачив у Зброєвій. Мапа всіх бункерів з лінією, що виходила з кожного з них, і сходилася в одній точці. Ось одна з багатьох загадок, що залишилася. Документ мав назву «Насіння». Але він не зміг знайти про нього нічого іншого. Дональд чув, яка шепотіла йому. Вона намагалася йому щось сказати. Вона намагалася сказати, що записка для Турмана насправді була залишена для нього. Тепер це було очевидно. Її ніколи не можна було будити. Вона не була жінкою. Вона потребувала його, потребувала його допомоги. Дональд уявив, як вона склала все докупи під час однієї з останніх змін. Самотній і налякана, боячись власного батька, не маючи до кого звернутися. Тож вона позбавила батька влади. Довірила Дональду, вдруге замінила його іншим чоловіком і залишила йому повідомлення, щоб він її розбудив. А що зробив Дональд? У двері постукали. «Хто там?» – запитав Дональд. І його голос звучав не так, як зазвичай. Двері прочинилися. «Це Ерен, сэр. Ми отримали дзвінок від 18-го. Тінь готова. Зачекайте секунду». Дональд кашлянув у хустку. Він повільно підвівся і пішов до ванної, переступаючи через два підноси зі старим посудом. Він спорожнив сечовий міхур, змив воду і подивився на себе в дзеркало. Тримаючись за край стільниці, він скривився, дивлячись на своє відображення. Чоловіка з кошлатим волоссям і початком бороди. Він виглядав напівбожевільним, але люди все одно йому довіряли. Це робило їх божевільнішими за нього. Дональд посміхнувся, пожовклою посмішкою, і подумав про довгу історію божевільних, які залишалися при владі просто тому, що ніхто не наважувався кинути їм виклик. Двері скрипнули, коли Ерен засунув голову у двері. Я йду, сказав Дональд. Він переступив через звіти, залишивши за собою сліди від ніг і кривавий відбиток долоні на краю стільниці. Вони зараз викликають тінь, ся, сказав йому Ерен у коридорі. Хочете освіжитися? Ні, відповів Дональд. Я в порядку. Він стояв у дверях, намагаючись згадати про що йтиметься на цій зустрічі. Обряд ініціації. Він пам'ятав про такі обряди, думав, що цим займається Гейбл. Чому я знову потрібен? запитав він. Хіба це не має проводити наш керівник? Дональд пам'ятав, що саме він проводив такий обряд під час своєї першої зміни. Ерен поклав щось до рота і почав жувати. Він похитав головою. Знаєте, з усіма тими книгами, які ви там читаєте, ви могли б трохи більше підготуватися до регламенту. Схоже, він змінився з того часу, як ви його читали востаннє. Ініціацію проводить офіцер, який має найвищий ранг на зміні. Зазвичай це я. Але оскільки я на ногах, то це я. Дональд зачинив двері. Вони вдвох рушили коридором. «Правильно. Керівництво тут робить дедалі менше за кожну зміну. Були м -м, проблеми, але я посиджу з вами, допоможу вам опанувати текст. І ви хотіли знати, коли пілоти закінчать зміну. Останній зараз сідає, вони там просто прибирають». Дональд пожвавився. Нарешті. Те, на що він чекав. «То зброярня порожня?» – запитав він, не в змозі приховати свою радість. «Так, сер. Більше немає запитів на польоти». Я знаю, що вам спочатку не подобалося ризикувати. Так-так, Дональд махнув рукою, коли вони повернули за ріг. Вмежте доступ до зброярні, коли вони закінчать. Ніхто крім мене не повинен туди потрапляти. Ерен повільнив свій крок. Тільки висар? Поки я на зміні, сказав Дональд. У коридорі вони зустріли Гейбла, який тримав в руках три горнятка кави. Гейбл посміхнувся і кивнув. Дональд згадав, як приносив каву людям, коли був керівником бункера. Тепер це було майже все, чим займався керівник. Дональд не міг не думати, що частково в цьому була винна його перша зміна. Ерен знизив голос. Ви знаєте історію, пов'язану з ним, правда? Він взяв ще один шматочок чогось і жував. Дональд озирнувся через пече. Хто Гейбл? Так, він був у УПС до кількох змін тому. Зламався, намагався потрапити в глибоку заморозку. Чаровий лікар на той час переконав його погодитися на пониження. Ми втрачали занадто багато людей, і зміни почали частково перекриватися. Ерен зробив паузу і взяв іще один шматок. Був знайомий запах. Ерен помітив, що той дивиться, і простягнув йому щось. «Бегль?» – запитав він. «Вони щойно випечені». Дональд відчув запах. Ерен відламав шматочок, він був ще теплим. «Я не знав, що вони можуть таке робити», – сказав він, кладучи шматочок до рота. «Новий кухар щойно прийшов на зміну. Він експериментує з усім, що завгодно. Він…» Дональд не почув решту. Він жував спогади. Прохолодний день у Вашингтоні. Гелен приїхала в гості, привезла з собою собаку, проїхала всю дорогу з саванни. Вони прогулялися навколо меморіалу Лінкольна на тиждень раніше, ніж зацвили сакури, але тут і там ще були розкидані кольорові плями. Вони зупинилися, щоб купити свіжі беглі, ще теплі, з ароматом кави. «Покладіть цю край, сказав Дональд, вказуючи на залишки бегля Ерена. «Сер?» Вони були майже повороту в коридорі, що вів до кімнати зв'язку. «Я не хочу, щоб цей кухар більше експериментував. Нехай готує те, що завжди!» Ерен здавався збентеженим. Після деякого вагання він кивнув. «Так, сер!» «З цього нічого доброго не вийде», – пояснив Дональд. І хоча Ерен цього разу погодився більш енергійно, Дональд усвідомив, що почав думати як люди, яких він ненавидів. На обличчі Ерена з'явився відтінок розчарування, і Дональд раптом відчув бажання взяти свої слова назад, схопити чоловіка за плечі і запитати, що в біса вони собі думають, створюючи все це нещастя і душевний біль. Звичайно, вони повинні їсти їжу, що викликає спогади, і розмовляти про дні, які залишилися позаду. Замість цього він нічого не сказав. І вони продовжили йти коридором у тиші і незручності. «Досить багато наших керівників бункерів прийшли з УПС» сказав Ерен через деякий час, повертаючи розмову до Гейбла. «Я був офіцером зв'язку протягом перших двох змін. Знаєте, той, кого я замінив, керівник УПС з минулої зміни, був з медичного відділу». «То ви не психіатр?» – запитав Дональд. Ерен засміявся, і Дональд згадав Віктора, який вистрелив собі в голову. Це місце не протримається довго. У центрі коридору були тріснуті плитки. Плитки, яких не було чим замінити. Ті, що були по краях, були в набагато кращому стані. Він зупинився біля кімнати зв'язку і оглянув зношеність цього столітнього місця. На стінах були подряпини, внизу на висоті рук, на висоті плечей, рідше в інших місцях. Сліди від руху по підлозі, по всій будівлі, показували, де ходили люди. Зношення цього місця, як і його мешканців, було розподілене нерівномірно. Ви в порядку, сер? запитав Ерен. Дональд підняв руку. Він відчував, що ті, хто був у комунікаційній кімнаті, чекали на нього. Але він думав про те, як архітектор розробляє конструкцію, яка прослужить довго. Використовувався певний розрахунок – середнє значення сил і зношення по всій конструкції, що дозволяло кожній балці і заклепці нести свою частку навантаження. У підсумку будівля могла витримати силу урагану, землетрусу, маючи при цьому достатній запас міцності. Але реальні навантаження і напруження не були такими лагідними, як урагани, змодельовані комп'ютерами. За цими розрахунковими вітрами ховалися сталеві стрижні і бруси. І там, де вони вдарялися, було схоже на вибух бомб. Так само, як центр залу ніс на собі нещасну частку навантаження, деякі люди працювали в найгірших умовах. «Я думаю, вони чекають на нас, сер. Дональд підвів погляд, подряпин і подивився на Ерена. Цього молодого чоловіка з яскравими очима і запахом бегля в подиху. З яскравим волоссям, піднятими куточками рота і блідою посмішкою, схожою на шрам надії. «Гаразд» сказав Дональд. Він помахав Эрону, щоб той зайшов у кімнату зв'язку, а потім пішов за ним, ставши в центрі, як і всі інші.